Доля Штирії. угорі. Монза тиснула вказівним пальцем правої руки і, звісно ж, мізинцем – на кряж. Нові солдати переходили перевал за два-три кілометри на південь від місця, звідки з'явились талінці. Їх було значно більше. Здається, Уорсо притримав кілька сюрпризів. Можливе підкріплення від його союзників. Монза поводила підпухлим язиком у роті і сплюнула. Від примарних надій до безнадії – один лише крочок. Але навіть цей крочок нікому не подобається зробити. Перші прапори зловили порив вітру і на мить розгорнулись. Вона глянула на них у трубу, насупилась, потерла очі і знову подивилась. Сіпанську мушлю годі було з чимось сплутати. «Сіпанці!» – пробурмотіла вона. Ще кілька секунд тому це були найнетральніші люди у світі. «Якого біса вони б'ються з Орсо?» «А хто сказав, що вони за нього б'ються?» Вона повернулася до Рогонда. Він усміхався, наче крадій, що поцупив найтовстіший гаманець у своєму житті. Він широко розкинув руки. «Радій, Меркато, диво, яке ти замовляла!» Вона кліпнула. «Вони на нашому боці?» «Саме так і заходять у тил Фоскару. А іронія в тому, що це твоїх рук справа». «Моїх?» «Абсолютно. Пам'ятаєш ту раду всі пані, що влаштував той химерний сумний король Союзу?» Величезна процесія йшла переповненими вулицями на чолі з Рогонтом і Сальєром, лунали гузливі вигуки на адресу Аріо і Фоскара. «То що?» Я не збирався вкладати мир із Аріо та Фоскаром, як і вони зі мною. Єдине, чого я хотів – переманити на свій бік старого канцлера Соторіуса. Я намагався його переконати, що якщо Ліга восьмі програє, жадоба герцога Орсо не спиниться на кордонах Сіпані, хай якими б нейтральними вони були. Що коли зітхнуть мою молоду голову, наступною полетить його старича. Тепер це було очевидно. Нейтралітет захищав від Орсо не менш ефективно, як захистив би від Віспи. Його амбіції ніколи не знали меж. Ось чому, поки він не спробував її вбити, він був чудовим роботодавцем для Монзе. Але старий учепився в свою дорогоцінну нейтральність, як капітан у штурвал корабля, що йде на дно. Я не міг його переконати, соромно визнати, але я почав упадати у вічей і серйозно задумався над тим, щоб залишити штирію та пошукати комфортніший клімат. Ругон заплющив очі і повернув обличчя до сонця. А потім, о, яка радість, о, яка щаслива випадковість! Він розплющив очі і глянув на неї. «Ти вбила принца Аріо!» Чорна кров біє струменем із його блідого горла, тіло вивалюється у вічинене вікно, вогонь і дим будівля палає. Рогонт вишкарився, наче самовдоволений ілюзіоніст, що пояснює свій новий фокус. Саторіос був господарем, Аріо вбили під його захистом, старий зрозумів, що Орсо ніколи не пробачить йому смерті сина. Він зрозумів, що Сіпані буде підписано вирок, якщо не спинити Орса. Тієї ж ночі ми дійшли згоди, поки в дім на солоди Кардоті, і канцлер Сотторіус таємно включив Сіпані в склад Ліги Дев'яти». «Дев'яти?» – проборматі Монза, дивлячись, як Сіпанці спускаються з хилом бродів і заходять у майже незахищений тил Фоскара. «Мій тривалий відступ із Боранті, який ти назвала поганою ідеєю, мав на меті дати нам час підготуватись. Я радо втрапив у цю маленьку пастку, щоб влаштувати більшу». «Ви розумніше, ніж здається». «Це не складно. Моя тітенка завжди казала, що я наче кінчений йолоб. Вона глянула через долину на нерухому ватагу на вершині схилу Мензеса. «А Коска?» «Деякі люди ніколи не міняються. Він узяв чимало грошей у моїх гурських партнерів, аби не вступати в бій». Раптом їй здалося, що вона не розуміє цей світ настільки добре, як вважала. «Я пропонувала йому гроші, він відмовився». «Неймовірно. А переговориш, твоя сильна сторона. Він не взяв грошей у тебе» а от Ішрі, здається, поспілкувалась люб'язніше. «Війна – це лише вістря політики. Клинки можуть убивати людей, але рухати їх можуть лише слова, а хороші сусіди – найнадійніший прихисток у бурю». Це я цитую «Принципи мистецтва Ювенца». Там переважно нісенітниці і забобони, але томик про застосування сили досить захопливий. «Треба більше читати, генерала Меркату. Твоя обізнаність у книжках за війська. завоська». «Я пізно почала читати», – прохрипіла вона. Зможеш насолодитись моєю бібліотекою, коли я виріжу талінців і завою штирів. Він щасливо всміхнувся і подивився на долину, де армія Фоскара опинилась у смертельній небезпеці оточення. Звісно, якби сьогодні у військ Орса був загартований лідер, ніж юний принц Фоска, усе б могло скластися зовсім інакше. Сумніваю, що людина калібру генерала Ганмарка так легко втрапила б у мою пастку, чи навіть такий стріляний горобець, як Карпі вірний. Він нахилився, і його самовдоволена посмішка наблизилась до неї. Але останнім часом Орса зазнав прикрих утрат серед командування. Вона пирхнула, відвернулася і сплюнула. Рада, що змогла допомогти. О, без тебе я б не впорався. Усе, що нам треба, це тримати нижній брід, поки наші відважні союзники з Сіпані надійдуть до річки. Потім ми розчавимо людей Орса, а його амбіції потонуть на Мілані. І це все? Монза похмуро дивилась на воду. А фойців неохайну червоно-коричневу масу на правому фланзі саме відкинули від берега. Не більш ніж на двадцять кроків, але цього було достатньо, щоб дати талінцям закріпитись. Тепер уліці перейшли річку вище за течією та обходили їх з флангу. Так і здається, ми вже й недалеко від ой. Ругон теж це побачив. Ой. Люди почали тікати, дертися схилом угору до міста. Здається, ваші відважні союзники за Фої втомились від вашої гостинності. Атмосфера самовдоволеної радості, що прокотилася штабом Рогонта, коли з'явилися сипанці, швидко вивітрювалася, адже щодалі більше людей відколювалося від шеренка фойців, розбігаючись на всі біч. Лучники, що розташовувалися за ними, почали нервово озиратись на місто. Звісно ж, вони не хотіли ближче знайомитися з людьми, яких останню годину засипали стрілами. Якщо ті баулійські покидьки прорвуться, вони зайдуть вашим людям у фланг і розіб'ють весь стрій. Це буде розгром. Рогонт прикусив губу «Сіпанці поанце за півгодини звідси. Чудово, вони прибудуть саме вчасно, аби порахувати наші трупи, а тоді свої. Він нервово зіркнув на місто. Можливо, треба відійти до стін. У вас немає часу виплутуватися з цього хаосу, хоч би як вправно ви вміли відступати. Обличчя герцога зблідло. Що ж нам робити? Раптом їй знову здалося, що вона чудово розуміє цей світ. Монза з легким сталевим брязкотом дістала свій меч, кавалерійський меч, який позичила в арсеналі Рогонта. Простий, важкий і вбивчо заточений. Його очі опустились на клинок. «А це...» «Так, це...» Припускаю, настають моменти, коли людина має забути про розсудливість. Рогонт стіпив щелепи, аж заходили жовна. «Кавалерія, за мною!» Його голос перетворився на каркання. Потужний голос генерала вартий цілого полку, писав Фаренс. Монза підвелась у стременах і закричала на повні легені. «Сідлайте коней!» Помічники герцога заворушились, почали щось показувати, вимахувати мечами, кіннота їздила довкола, формуючи довгі шеренги. Збруя вистукувала, броня вибрязкувала, списи бились один об другий, коні форкали і били землю. Люди шукали свої місця, осаджували неспокійних скакунів, лаялись, кричали, одягали шолами і ляскали заборолами. Баулійці проривались, просочувалися крізь діри в розбитих рядах на правому фланзі, наче приплив крізь піщану стіну. Монза почула їхні пронизливі бойові крики, коли вони полізли вгору, побачила їхні пошарпані знамена близькі їхньої зброї. Ряди лучників над ними одразу розсипались. Люди покидали луки і побігли до міста, змішуючись за фойцями та кількома оспійцями, які вирішили, що це все того не варте. Їй завжди вражала, наскільки швидко розвалюється армія, коли поширюється паніка. Це ніби витягнути з мосту наріжний камінь. Конструкція, що однієї миті здавалася такою міцною, наступною перетворюється на руїни. І вона відчувала, що зараз вони не грані такого краху. Монза відчула, що біля неї спинився кінь. Тіполо глянув на неї в одній руці сокира, в іншій поводи та важкий щит. Бладунку він не вдягнув, був просто в сорочці з золотою вишивкою на рукавах у тій, що вона йому вибрала, у тій, яку міг носити Бенна. Зараз вона йому не дуже пасувала, наче кришталевий шийник на скаженому собаці. Я вже подумала, ти подався назад на північ, без грошей, які ти мені винна. Його око метнулось на долину. Я ніколи не втікав від бою. Добре, я рада, що ти тут. Удумить, це було правдою. Хай там як, а в нього була зручна звичка рятувати її життя. Коли вона відчула, що він на неї дивиться, то вже відвернулася. Слід було вирушати. Рогон підняв меч, сонце впало на клинок, і він запалав вогнем, як у легендах. Хопарад! Язики заклацали, остроги дзенькнули, поводи заляскали. Усі разом, наче якась величезна тварина, шеренги вершників, рушили. Спершу по волі коні пирхали, смикались в різні боки. Їхні ряди звивались і вигинались, коли нетерплячі бійці та скакуни виривались уперед. Офіцери кричали, повертаючи їх у стрій. Вони їхали дедалі швидше і швидше, зброя обладунки брящала, а серце Монзе вискакувало. Це була лоскотна суміш страху та радості, коли роздуми закінчуються і лишаються тільки діяти. Баулійці помітили їх і спробували сформувати шеренгу. Монзе бачили їхні люті обличчя в миті, коли світ завмирав. Чоловіки з розкошленим волоссям у потьмянілих кольчугах і подертому хутрі. Списи вершників довкола почали опускатись, вістря заблистіли, і вони понеслись рисю. Повітря пронизувало холодом ніз монзи, різало суху горлянку, палало в її грудях. Вона не думала про біль і соломку, якою його вгамовувала. Не думала про все, що зробила і чого не змогла. Не думала про свого мертвого брата і людей, які його вбили. Просто, що сили трималася за свого коня та меч. Просто зосередилась на баулійцях на схилі перед нею, що вже почали хитатись. Вони втомились від битви в долині та забігу пагорбом. До того ж, кілька тонн кінської плоті, що несуться на тебе згори, можуть змусити нервувати із-за кращих часів. Їхній напівсформований стрій почав розсипатись. «В атаку!» – заривів Рогунд. Монза закричала за ним, почула, як позаду реве тіпало. Усі кричали і вирощали. Вона сильніше пришпорила коня. Той хитнувся, потім вирівнявся, стрибнув із пагорба і помчав галопом так, що аж кістки затріщали. Копита гатили по землі, багною трава розліталась, зуби монзи вистукували. Долина стрибала і здригалась навколо неї, сяюча річка стрімко наближалась. Від вітру засллюзились очі. Вона закліпала, світ перетворився на розмиту блискучу пляму, а тоді раптом знову став чітким. Баулійці розбігались, кидаючи зброю. Кавалерія наздоганяла їх. Кінь попереду настромився на спис, руків'я зігнулося і зламалось. Списоносиці-вершник полетіли разом із ним, покотились схилами, тільки ремені та збруя злетіли в повітря. Вона бачила, як інший спис простромив чоловіка, що намагався втекти, і розідрав від дупи до плечей. Баулійці врубали, топтали, ламали. Одного грудьми збив кінь, а тоді він отримав по спині мечем, заверещав, ударився в ногу Монзи і зник під копитами скакуна Рогонта. Один опустив спис, розвернувся і кинувся тікати. Весь влідий від страху. Вона махнула мечем і відчула, як важке лезо з глухим брязкотом устромилося б в його шолом. Вітер шумів у вухах, копита греміли. Вона кричала, сміялась, знову кричала. Урізала іншому втікачеві, ледь не відтявши руку від плеча. Чорна кров бризнула фонтаном. Промахнулася по-іншому і ледве втрималась у сідлі, коли меч потягнув її за собою, але вчасно випросталась, учепившись за поводи покаліченою рукою. Вони проскочили баулійців, лишивши їхні понівечені трупи позаду. Потрощені списи відкинуті геть, мечі наголо. Схил поступово вирівнювався, коли вони наближались до річки, берег якої був усіяний тілами аффойців. Перед ними розгорнулася кривава бійня, яку вони тепер бачили в притул. Дедалі більше і більше талінців перетинали брід, накочуючись на берег. Але барди літали і блищали, леза сяяли, люди що сили боролись. Крізь вітер і власне дихання Мон зачула, наче відлуння далекого шторму, брязкі металу і шум голосів, що злились воєдину. Офіцери, що скакали позаду, марно кричали, намагаючись унести хоч якийсь порядок у це божевілля. Свіжий загін талінців почав прориватися крізь пробоїну, яку зробили бауліці на правому фланзі. Важка піхота, добре озброєна, вони маневрували і тиснули ширенги оспритів. Люди в синіх мундирах намагалися їх стримати, але вони значно поступали з кількістю. Щомиті річку переходили нові бійці, розтягуючи розрив. Рогонт у залитому кров'ю сяючому обладунку обернувся в сідлі, указав мечем на них, щось закричав, але ніхто його не почув. Утім, навряд це мало якесь значення. Це вже неможливо було спинити. Талінці шикували клином навколо білого бойового стягу. Чорний хрест тріпутів на вітрі. Офіцер попереду люто в мечем у повітрі, намагаючись підготувати їх до атаки. Монза на мить замислилась, чи не зустрічала вона його раніше. Солдати стали на одне коліно, наїжачившись з писами. Обладунки виблискували на вістрі клинку. Але частина солдатів, яких наздогнала оспрійці, не встигли доєднатися, заплутавшись у заростях лез. Монза помітила, як хмара стріл злітає з боку броду. Вона скривилась, коли вони полетіли на неї, і затамувала подих, хоч це було безглуздо. Задамований подих не спинить стрілу. Почувся брязки і тишепіння, коли стріли почали падати, застрягаючи в землі, відскакуючи від обладунків, упиваючись у коней. Один кінь отримав стрілу в шию, закрутився і повернув у бік. На нього налетів другий, і його вершник вилетів із седла, перекидаючись у повітрі. Спис вирвався з його руки і полетів униз, вириваючи шматки чорної землі. Мон засмикнула свого коня в бік. Щось відлетіло від її нагрудника і ударило в обличчя. Вона зойкнула, перевернувшись у седлі. Щоку пронизав біль, стріла, оперені якої подряпала її. Вона розплющила очі й побачила ще одного вершника, що схопився за стрілу в плечі. Він крутився, крутився, потім повалився на бік, нога застряла в стремені, і кінь понісся галопом тягнучи його за собою. Усі інші помчали вперед. Коні оминали загиблих, чи перестрибували через них, чи просто топтали копитами. Виявилось, що вона якимось чином прикусила язик, сплюнула кров і знову пришпорила скакуна, скривила губи, які студив вітер. Треба було займатися землеробством, прошепотіла вона. Талінці мчали її назустріч. Тіпло ніколи не розумів, звідки в кожній битві беруться завзяті ентузіасти, але покиків, що влаштовують вистави, завжди вистачало. Ось ці гнали коней просто на білий прапор довістря клину, де вже їжився ліс списів. Передній кінь почав буксувати, став дибки, і вершнику лишилося лише хапатися за нього. Ззаду в нього врізався інший, настромивши тварину та людину на блискучі леза. Тільки кров бризнула і уламки списів розлетілись. Ще один кінь загальмував, перекинувши свого вершника через голову прямісінько в багно, де передня ренга з радістю його прохромила. Спокійніші кавалеристи почали обходити клин з боків, де списів не було, обтікаючи його, наче потік скелю. Солдати з криками перелазили один через одного, жадаючи опинитися де завгодно, але не спереду. Повсюди виблискували списи. Монза зайшла зліва і тіполо кинувся за нею, не зводячи з неї ока. Попереду кілька коней перестрибнули передню шеренгу, і вершники заходились вимахувати мечами та булавами. Інші врізались у натовп, почали чавити, топтати, підкидати ворогів у повітря. Ті кричали, благали, а вершники проривались до річки. Монза рубануло якогось дурня, що спіткнувся, і влетіло в бійню. Списоносець ударив її в спину і поцілив у нагрудник, ледь не вибивши із сідла. Він згадав слова чорного доу. Немає зручнішого моменту для вбивства людини, ніж під час битви, і вдвічі зручніше, коли вона на твоєму боці. Тіпило пришпорив коня, понісся до Монзи, підвівся в стременах і заніс сокиру над її головою. Він із ревом уготив списоборця прямісінького обличчя. Той звалився на землю, а Тіпило знову, замахнувшись сокирою, поцілив у чийсь щит, залишивши на ньому величезну вмятину. Чоловік, що тримав його, упав під копита коня, що поруч молотив ними по землі. То міг бути й хтось із людей Рогонта, але не було часу вдивитись, хто і хто. «Убити всіх, хто не верхи. Убити всіх, хто верхи, якщо йтимуть на нього. Убити всіх». Він видав свій войовничий поклик, як під стінами Адуа, коли вони прогнали гурців самими криками. Потужний рев крижаної півночі. Хоч тепер його голос надламався і скрипів, він прокладав собі шлях, майже не дивлячись, що рубає. Лезо сокири брязкало, гупало, стукало, голоси плакали, булькали і верещали. Надламаний голос заривів північною. «Умри! Умри! багно виродки!» Вуха застеляв божевільний крик і шум. Бурхливе море, колючої зброї, скрипучих щитів, блискучого металу, розтрощених кісток, бризок крові, розлючених і наляканих облички піло навколо нього. А він рубав, рубав і рубав, як божевільний м'ясник, що шматує тушу. Його м'язи гаряче пульсували, шкіра палала до кінчиків пальців, він увесь спітнів на пекучому сонці. Уперед, тільки вперед, як один із зграї, уперед до води, лишаючи позаду кривавий шлях із поламаних тіл, трупів і мертвих коней. Він прорвався, і люди перед ним почали розбігатись. Він промайнув між двома і кинувся вниз берегом у мілководдя. Одного рубанув виміж лопаток, іншому засідив по шиї, той, перекрутившись, упав у воду. Вершники навколо влітали в брід, копита здіймали яскраві бризки… Він перехопив погляд Монза, яка досі була попереду. Її кінь борцався там, де було глибше, а її меч, то злітав у повітря, то каменем падав униз. Намилені коні смикались на мілководді. Вершники нахилялись, рубали, гарчали, солдати у відповідь кололи їх списами, різали мечами ноги і їм, і їхнім скакунам. Один верхівець гепнувся у воду, гребень його шолому перекосився, а вороги заходились гатити по ньому булавами, лишаючи глибокі вм'ятини на важкому обладунку. Тіпило захрипів, коли щось схопило його за живіт, смикнуло назад і розірвало сорочку. Він махнув ліктем, але не зміг як слід ударити. Чясь рука схопила його голову, пальці впились у пошрамований бік обличчя, нігті дряпали мертве око. Він ревів, брикався, намагався замахнути лівою рукою, але її теж хтось тримав. Він відпустив щит, його стягнули з коня додолу, і він упав, почав борсатись у воді, а тоді перекотився і став навколішки. Поряд стояв молодий хлопець у шкіряній курці з шипами. Його мокре волосся прилипло до обличчя. Він дивився на щось у своїй руці, на щось пласке й блискуче, схоже на око. Емаль, що секунду тому ще була в учниці Тіпила. Хлопець підвів голову, і вони витріщились одне на одного. Тіпало почув щось позаду і ухилився, і відчув, як вітер погладив його мокре волосся, коли над ним пронісся власний щит. Він крутнувся разом із сокирою, що описала широке коло, і глибоко врізалась комусь у ребра, пустивши кров. Нападник зігнувся, завив, а тоді хлюпнув за кілька кроків відтіпала. Коли тіпало озирнувся, хлопець уже нісся на нього з ножем. Тіполо відстрибнув і примудрився вхопити його за передпліччя. Вони хитались, переплітались і, зрештою, впали в холодну воду. Ніж ковзнув по плечу тіпала, але він був значно більший, значно сильніший, тож опинився з гори. Вони боролись, дряпались, пирхаючи одне одному в обличчя. Він пропустив держак сокири крізь кулак і впіймав якраз біля леза. Хлопець зловив його за зап'ясток, вільною рукою, тримаючи голову над водою, але йому бракувало сили. Тіполо зціпив зуби, поволі перекрутив сокири і, зрештою, важке лезо опинилось біля шиї. «Ні!» – прошепотів хлопець. Треба було казати «ні» до битви. Тіполо навалився всією вагою, загарчав, застогнав. Очі хлопця вибилишились, коли метал почав повільно врізатись у його горло. Глибше і глибше. А червона рана дедалі ширшила. Кров летіла липкими бризками, стікала по руці Тіпола на його сорочку річку і змивалась. Хлопець затремтів, розтуливши закривавлений рот, тоді ослаб і витріщився в небо. Китаючись, тіпало підвівся. Подерта сорочка лише заважала, важка від води та крові. Він зірвав її. Рука була така неслухняна після важкого щита, що він, мимоволі, вирвав вижмут волосся із груди. Роззирнувся, мружачись від безжального сонця. Довкола у вилискуючій воді продовжували борситися люди і коні, розмиті й брудні. Він нахилився і висмикнув сокиру з напівростятої шиї хлопця. Вія знайшло в долоні відповідні вигини, як ото ключ знаходить замкову щілену. Він побрів крізь воду, шукаючи інших ворогів, шукаючи меркато. Запаморочливий прилив сили, який спершу дала їй атака, швидко минав. Горло он запалала від крику, ноги, якими вона стискала, круп коня боліли, права рука, що тримала по води, перетворилась на суцільну агонізуючу масу, а ліва, у якій був меч, горіла від пальців до плеча. Кров пульсувала в очах. Вона крутилась, уже не розуміючи, де схід, де захід. Це їй не мало значення. «На війні немає прямих ліній», – писав Вертуріо. Тут, на броді, взагалі не було жодних ліній. Лише вершники та піхотинці, що сплелись у сотні маленьких смертоносних двобоїв. Складно було відрізнити своїх від чужих, а оскільки ніхто і не передивлявся, значної різниці не було. Смерть могла прийти звідки завгодно. Вона помітила спис, але запізно. Її кінь здригнувся, коли вістря простромило його збоку, біля ноги. Його голова засмикалась, очі дико закутились, поміж зубів застроманіла піна. Монза вхопилась за облук, що хитнувся в бік. Спис загруз із ще глибше, її ногу залила гаряча кінська кров. Вона безпорадно скрикнула і полетіла додолу. Ноги досі були в стременах, а меч випав із її руки. Вода вдарила збоку, а сідло зациділо в живіт, вибивши з неї дух. У голові спалахнуло світло, навколо роїлись бульбашки. Її ухопив холод і крижений страх. За мить вона виборсилась на поверхню, виринула з німотної пітьми і нараз у вухах знову заклекотіли звуки битви. Вона задихалась, наковталась води, відкашлялася, знову почала дихати. Лівою рукою вона вхопилася за сідло, намагаючись вивільнитись, але її нога застряла під конем, що й досі смекався. Щось ударило її у чоло, і вона, на мить, занепритомнівши, знову опинилась під водою. І легені палали, руки були наче з глини. Знову виринула, але ця спроба далася їй важче, і сили їй вистачило лише на один вдих. Хитке синє небо, рвані білі хмари, як тоді, коли вона падала зі скелі у фонтезарму. Сонце мерехтіло в такт її судомному диханню, а тоді розпливлось і заіскрилося з приглушеним бульканням, коли вода омивала її обличчя. У неї не залишилося сили, аби вилізти з води. Невже саме таким були останні миті вірного, що подано на водяному млиновому колесі? Ось воно, правосуддя. Чорнопостать затулила сонце. Тіпило, що вивищувався над нею, здавалося, сягав метрів три заввишки. Щось яскраво блищало там, де було його штучне око. Він, спохмурнівши, повільно витяг із води одну ногу. Вода з підошви стікала її в обличчя. На якусь мить майнула думка, що зараз він опустить ногу її на шию і втопить її. Але нога хлюпнула поруч. Мон почула, як він гарчить, ухопившись за труб коня. Відчула, як вага на нозі полегшила, а потім іще, іще... Вона звивалась, стогнала, ковтала воду і відкашлювалась, і, зрештою, таки звільнила ногу. Вона тремтіла, стоячи навкарачки по ліхті у воді. Дзюркотлива річка виблискувала перед нею, краплі падали з її мокрого волосся. Лайно. прожебеділа Монза з кожним подихом здригаючись від болю в побитих ребрах. Лайно! їй треба вкурити. Вони йдуть, почувся голос тіпала. Вона відчула, як його рука схопила її під пахвою і підняла. Хапай, зброю! Китаючись під вагою мокрого одягу і обладунку, Монза поплентилася до мертвого тіла, що застрягло на камені. Важка булава з металевою ручкою на ременці досі звисала з його руки. Вона зняла її неслухняними пальцями і витягла із-за його пояса довгий ніж. Саме вчасно. На неї обережно ступаючи, йшов чоловік в обладунку. Його маленькі люті очиці визирались понад щитом, мокрий меч із бісеринками води він тримав на поготові. Монза відійшла на кілька кроків, удаючи, що її кінець. Але тут і вдавати не треба було. Коли він знову ступив до неї, вона стрибнула назустріч. Хоча стрибком це важко було назвати, це радше було якесь напівпірнання. Вона ледве встигала переставляти ноги, аби ті не відставали від решти тіла. Монза бездумно замахнулася на нього булавою, і та вдарилася об щит так, що всю її руку аж до плеча, наче вогнем опалило. Чи то каркнувши, чи то рохнувши, вона кинулася на нього, вдарила ножем, але влучила в нагрудник. Щіт штовхнув її, і вона мало не впала. Побачила замах його меча і інстинктивно зуміла ухилитись. Потім не влучила булавою і втратила рівновагу. Сили вже майже не залишилось хіба що на те, аби жадно хапати ротом повітря. Його меч знову злетів угору. Позаду нього мигнула божевільна усмішка тіпала. Червоне лезо його сокири вихопило промінь сонця і з важким стуком воно розсікло захищене бронею плече чоловіка аж до грудей, забризкавши обличчя Монзи кров'ю. Вона відсахнулась, вуха наповнив його гортанний крик, ані з кров. Тильним боком долоні вона намагалася протерти очі. Замить побачила ще одного солдата з відкритим заборолом і з бородою. Він штрикнув своїм списом. Вона спробувала ухилитися, але спис поцілив її у груди. Бістеря завищала, наткнувшись на нагрудник, а її саму ж бурнула навзнак. Меркадо лежала на спині у воді, а солдат, перечепившись через щось, пронісся повз, здіймаючи фонтани бризок. Вона ледве звелась на одне коліно, закривавлене волосся, лізло в обличчя. Він розвернувся і підняв спис, аби вдарити знову. Вона крутнулась і всадила ніж між двома пластинами обладунку, у бік його коліна, по самий рукави. Він зігнувся над нею, вибуливши очі, і саме збирався закричати. Монза гаркнула, махнула булавою і влучила йому в нижню щелепу. Його голова смикнулась назад, кров та уламки зубів злетіли вгору. Він ніби на мить застиг, а тоді вона, кинувшись уперед, ударила булавою в незахищене горло. Солдат упав, а вона перекотилась і заходилася від Навколо досі були солдати, але ніхто з них уже не бився. Усі просто стояли чи сиділи в сідлах, роззираючись довкола. Тіполо дивився на неї, усе ще тримаючи в руці Сукиру. Невідомо, чому він був до пояса оголений. Його біла шкіра була вся в крові. Емаль з його ока кудись зникла, і яскрава металева кулька, що ховалася за нею, поблискувала вичниці у променях полуднового сонця. «Перемога!» – закричав хтось. Напівсліпа від води, тремтячи з голови до ніг, вона побачила посеред річки чоловіка на гнюдому коні, що стояв у стременах, здійнявши блискучий меч. Перемога! Вона зробила непевний крок до тіпала, і він, упустивши свою пощерблену сокиру, устиг підхопити її, не давши впасти. Вона вчепилася у його плече правою рукою, а ліва тіліпалась, досі тримаючи булаву, бо вона не могла розтолити пальців. Ми перемогли, прошепотіла вона йому і відчула, що всміхається. Ми перемогли. Сказав він, міцно стиснувши її, майже відірвавши від землі. «Ми перемогли!» Коска опустив прозорну трубу, закліпав і потер очі. Одним він ледве бачив, бо майже годину око було заплющене, а друге стільки ж часу притискалося до окуляра. «Ну, ось і все!» Він завовтузився в кріслі генерал-капітана. Його штани врізалися в спітнілу дупу, і він аж звивався, намагаючись звільнити їх. Бога тішить результат! Так ви, гуркці кажете?» Тиша. Іширія розстанула так само нічутно, як і з'явилась. Коска повернувся в інший бік, до Любчика. Непогана вистава, так, сержанте? Той відірвав погляд від своїх костей, похмуро зиркнув надолиною і промовчав. Своєчасна атака герцога Ругонта затулила прогалину в його рядах, розбила баулійців, глибоко врізалась у шеренги талінців і розтрощила їх. Це ж ніяк не те, чим славився герцог з Насправді Кості було напрочуд приємно, що до цього доклала свою зухвалу руку чітворачу кулак Монскаро Меркато. Коли загроза на правому фланзі зникла, оспійська піхота повністю розблокувала східний берег Нижнього Броду. Їхні нові сіпанські союзники теж вступили в бій, виграли коротку сутичку зі здивованим ар'єргардом Фоскара і мали от-от взяти західний берег. Добра половина армії Орса, принаймні ті, що не лежали мертві на пагорбах на березі і не пливли обличчям униз до океану, опинились безнадійно затиснуті між двома силами і складали зброю. Інша половина втікала, темні цятки розсипались зеленими схилами на західній стороні долини, тими схилами, якими вони гордо маршували ще кілька годин тому, упевнені у своїй перемозі. Сіпанська кавалерія обходила їх з боків, обладунки блищали на лютому полуденному сонці. Ті, хто вцілів, були оточені. Ось тепер кінець, га, Віктосе? Схоже на те. Усі обожнюють цю частину битви. Розгром! Звісно, якщо громлять не вас. Коска дивився, як маленькі постаті у витоптаній траві розбігались геть від бродів. Його аж пересмикнуло, кинуло в коли він згадав аф'єрі. Він вичавив безтурботну усмішку. Нема нічого кращого за хороший розгром, га, сесарю? Хто б міг подумати? кремезний чоловік повільно похитав головою. Ругонд переміг. Виявляється, великий герцог Рогонт – максимально непередбачена та винахідлива людина. Коско позіхнув, потягнувся і прицмокнув губами. Він украв моє серце. Не дочекаюсь мати його за роботодавця. Можливо, варто допомогти йому все підчистити. Ішлося про те, щоб обшукати мертвців, узятих полонених, з яких можна вимагати викуп, або ж убити й обікрасти, залежно від ситуації. Якщо обос не охороняють, то його треба конфіскувати, щоб не псувалися на свіжому повітрі. «І щоб його не погрубував чи не спалив хтось інший, перш ніж вони не кладуть на нього свої лапи». «Я поклопочусь, щоби все доправили десь у холодок», – вишкірівся Віктус. «Поклопочіться, хоробрий капітан і поклопочіться. Бачу, що сонце вже сідає, тож давно час вирушати. Мені було б соромно, якби у прийдешні часи поети, оспівуючи часть тисячі мечів у битві при Оспрі, сказали, що ми були бездіяльні». Коска широко всміхнувся цього разу щиро. «Може, пообідаємо?